Mila beratzeunda larogeita batako martxoren emiretzean sorrosin irratia uinbidez emititzen zen, Erratzuko eskola zaharretik lanun bat hauntan hogeita amabost urte betetzen ditu. Herriak sorturiko irratiak herriaren sustengoari esker jarraitzen du bastan bertizarana, malerreka, bortziriak, urdazu bi eta zugarra mordiko erritan rengana iristen delarik. Urte guztia hoetan kontaezinak izan dira Sorrosin irratiaren laguntzaile, kolaboratzaile parte hartzaileak. Herritarrak dira Sorrosin irratiaren benetako auzpoa. Sorrosin irratiaren astapenetatik lanean dabilen Mari Carmen Irun garairekin hitz egin dugu. Martxoak eh, 1981ko 81ean erratzeko eskola Zarretik hasitzen emititzen eta ba, geroztik haunditu eh, eginda. Ordun, sortu zelaik herriak sorturiko irrati, irrati bazen, bastan aldean bakarrik lehenen gurtetan, gero zabaldu egin zain bertitzarana, malderreka, poliki-poliki horra zuhizugarra mordi bortzibiak, eta hola laganda edatuz, poliki-poliki, Eta, bueno, zerra daren dugu, oita urte hauetan kontezinak izan direi sorrosin erratiaren e, bizipenak e, berak dituen laguntzeileak, kolaboratzeileak, parteatzeileak, entzuleak, hoiek beharrezkoak irrati honeko, oita magoz urte betetzeko, zerra daren dugu, ongi daki antxetak, antxetak ere hori ez dela? Hori da, e, eta gaina ba esan barra dugu, bueno, e, ustez gaur egun e, taldean hori zazpilaguntza odetela, Bai. E, Laguntzaileak aipatu etoso argi dago, e, garran, duten garrantzia baitare e, antxeta irratia eta baitare zorroin irratia bezalako proiektuetan. Ez daki hogeita gutu urte hauetan pentsatzen dut, ez ditu zutela oraindik zenbatu zenbat lagun pasa diren zorroin eh. irrtitik, ezta? Eh, eh, Zai ango zen. Benta eh erreguzitan daukagon mm, uste dut mm, errogei bat edo dizugula, mm -hmm. ora gizien zurtzena lortaz aparte, bueno, kolaboratzaileak bai, eta bai. bersezigseko berrie kirol informazio ematen dutenak eta balagutzele pile bat eta hoiek gabe ezinezkoa 35 urtebetetzia, eh. Ba, poleki, ba, sorturiko eh, Irratie da, herritik, herritarrentzat, herriarentzat eta herritarrek e, parte hartu behar dute e, gurean dudik ez. Uh -huh. Eta gero baitare, irratia bera bilakaira bat izan du, noski e, ez da duela oitamagustu urteko irratia, gaur egun, bueno, internet bidez baita, bueno, interneta baliatzen duzue, noski, baita ere zuren e, zabalkundea ba, bermatzeko, Bueno, teknologia beharria baita ere aplikatu dituzute, ezta da, askene kurtea Bai, dudik ez, denborak aldatu betzala ikerrategin ere aldatu da. Zukerran duzuan moduan, teknologia aldatu da, e, aurrera pozoken mandire, bertzi ikerrategin ere arremanetan izanbiar, adibidez Nafarroko iparraldeiko iklaunetatik babadu xorresin erratiak euskal herrekiko loturak ere, arrosa zarean parteidea da tokikoneko bazkideare bai, eta bideo horretan, bueno, bai, ez dakit etorkizuna ibeire, gaurregungo eguna edo orainaz atzendu gabe, erranpunteu zagerkari digitala ere e, garatu zuen, doela urte bat pasa, xorra xin irratia ikipitza erekin batera, eta irratia onleinen entzuteko aukera, eta zintzilekatutako elkarrizketak entzuteko aukera, eskintzen du betzeak betze, eta, bueno, eta berriki gainera duela gutxi, E, gailu muguko retarako ere eskuragarri dago jada, eta bueno, teknologia derrierekin egiten dugu, hmm. baina batzutan, ba gauzekatzen dugu ba dudik ez e, kasetaiek eta diskobiniloak okay. mm -hmm. eta nikogoratzen dut irrationetan azinitzeleik, ba zemurutan egiten ginuen Eh, zemo dutan egiten gituen urratizaiak <risa> oraikoak eh, balia handia du baina atzen dugu abentanik asmentako urtiaiek ere horrake zantzirela denen aldetik eh? esan desakegu ba kegu... teknologia, tresna eta plana <risa> eh, Personala eta, ia ia. bai, kenfinean ilusioa ondia patu zen eta egin zen, baina atzen dugu zenbat eta zenbat kontutze ditugun atzean. Eh? Hori da, iaia artizautza, bai. esaten nuen, eh? iaia artizautza lana, eh? zen gara jartakoa, ez da? Bai. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da ba mendietatik pasatu gabaz hor irulegi erratiaren laguntzarekin ekarri ziren iparraletik e, tresna batzuk orroitzen do orroitzenaiz e, teknikoa va ba, kristone lurra zela nola pasatu zituen bizkarrean irulegik lagunduta ekarri zituen unet egualdera tresneriek eta Bait, batzutan, derraten dugu, bueno, pasatotako kontua dira, atzen dobi ardu baino, ez, eh, tartekare, tarte ez da gite, goxo dago goratzia, bai, eta asmenta hietzen nolako, asmenta izan zen, eh? Herri barrakak nola jarratzen genituen, biru pixko bat atratzeko, eh, eta gero, ba, lehen gure telefonua eh, nola izan zen, eh, pentsaberriek emateko nola, jasotzen gintuen berriak etzen, Bai, azkenen gu, gehonek sorturiko berriak eta, bai, bertze, gara ibatzok izan ziren, prentza bitan mago surte. Eh? Mm -hmm, Horri da. Bai. Eta, bueno, ospakizun horren e, karietara izango dugu, azte berontan baitare, bueno, ekimen berezi batez zerbait dolatu zutela, ez da? Bai, laru matian, ze azki, e, martxoak emeretzi bitan urte egiten dituen egun horretarako, Egi erran, e, zuzeneko saio bat, saio bereixie izanen dugu. Saio bereixi horretan, bueno, ba, jendeari telefona eduki, beren metzueketa... Entzuteko aukere izanen da, baina kantari te musikariek hemen zuzenean gure eskualdekoak, etorri eta beraiek prestaturiko kantu bereixik zuzenean eskiniko dituzte. Elkarrizketak, gara jartako bizipenak, inkestak ere, inkesta horretan ja e, jendiak no ikusten duen, erritarra no lehikusten dutzen esratia, non entzuten duten, noiztik, non haze e, karpena e, eiten alduten, gure programaziaria, ja, aldaketa, zerbait sobran, zerbait falta, e, olako inkestaen egin ditugu, honezkero, eta hoiek e, ba, uniratuko ditugu ladun bateko saioan. Zuzenekoa izanen da, meketaik entzinera, eta artiak ere zabalduko ditugu, nahi etorri guri bisitan, gure goitzak ikustera, irrati saioan oleiten den ikustera, bueno, artiak beti daude, baina prezizki egun horretan, bat beresia egin endugu bai. Sailtasun ekonomikoak gainditze aldera, Iaz laguntzaile kanpaina bat abiatu zuten. Astean euro bat baino gutxiago izeneko kanpaina, urtean 50 euro emateko presta zen jende asko. Neseta oraindik gehiago behar dituen sorrosin irratiak eguneroko jarduna duintasunez garatzeko